Către Europa de peste gard La Bruxelles e mare sărbătoare. Cei 10 noi membrii ai Uniunii Europene trăiesc euforic un eveniment la care au visat și pentru care au muncit 15 ani. România și Bulgaria au rămas deocamdată pe din afară. Ce simțiți? Mă întreabă cu perfidă candoare un jurnalist occidental. Până să-i răspund ce simt eu, îmi trec fulgurant prin minte răspunsurile posibile ale altor compatrioți. Diplomatul român Ne bucurăm sincer pentru succesul țărilor prietene și suntem ferm convinși că foarte curând ne vom găsi și noi locul în marea familie europeană din care facem de drept parte. Guvernul PSD Am luat măsuri ferme pentru a urgenta încheierea negocierilor la capitolele încă restante ale aderării. Dacă am fi fost la putere și în perioada 1996-2000, n-am fi avut acum această rămânere în urmă. Din păcate, greaua moștenirea guvernării Constantinescu și contextul internațional nefavorabil ne-au ținut pe loc. Avem însă sprijinul necondiționat al organismelor comunitare și suntem pe drumul cel bun. Opoziția liberală Actualii conducători poartă întreaga răspundere a acestui eșec cu consecințe incalculabile pentru viitorul țării. Cerem demisia guvernului corupt și incapabil și îi asigurăm pe alegători că odată ajuns la putere vom ști să reducem neîntârziat handicapul la care ne-a condamnat în mod irresponsabil stânga criptocomunistă. Acțiunea populară La sfârșitul guvernării Constantinescu, integrarea europeană a României era practic încheiată. Jacques, Bill și Tony promiseseră între patru ochi președintelui României o manevră conjugată de susținere politică. mai că o gașcă de securiști și trădători, în frunte cu Băsescu, Ciorbea, Lupu, Năstase, Stoica și Iliescu, la care s-a adăugat intelectualitatea nerecunoscătoare în frunte cu Ana Blandiana și alte grupuri de dialog social, a zădărnicit acțiunea liderului convenției aduc în țara în faliment. România Mare Am fost lucrați ca întotdeauna de unguri, masoni și țigani sub conducerea ovreimii internaționale pe care cu acest prilej o salutăm cu dragoste și respect. Omul de pe stradă Se ia cu pătos, cu Europa lor cu tot. Taica meu. Dacă aș avea o mitralieră, aș face ordine în doi timp și trei mișcări. Românul Dârzi ai nimic. Nu, no, o a mers de două ori mai greu decât altora. Dar românul nu pierde. Cei din urmă vor fi cei de întâi. Românul mesianic. Această lăsare deoparte a României nu e întâmplătoare. Se știe că aici, la întorsura Carpaților, pe locul unui vechi centru spiritual al lumii, se pun bazele unui nou ciclu de civilizație. Când toți ceilalți vor fi distruși de excesele lor materialiste, la noi Va răsări pur soarele spiritual al mântuirii universale. Românul transatlantic. Nu ne pasă de Europa Washington Washingtonul ne primește oricând cu brațele deschise. Românul interbelic. Chestia e hotărâtă încă de la Ialta și parafată la Malta. Ne agităm de pomană. Românul corect politic. Avem datoria să cerem amânarea sinedie a aderării României la Uniunea Europeană. Nu merităm să intrăm în rândul lumii, câte vreme ONG-urile nu vor lua puterea pentru a instaura statul de drept în care femeile, homosexualii, nefumătorii și minoritățile să aibă asigurat o viață mai bună, devenind încet, încet majoritari. Românul uitat de Dumnezeu era normal. Pe polonezii a ajutat papa, iar pe unguri, unguroicele din diaspora, căsătorite toate cu vârfuri politice. Cehia, ca și Slovenia, nu constituie oricum o problemă, e ușor să faci ordine într-un teritoriu cât două județe. Noi am fost întotdeauna singuri. Românul postmodern. Ideologia integrării europene e o ideologia puterii ca și ideologia autoctonismului. Orice pledoarie în favoarea uneia sau alteia e abuzivă și interesată. Radu Anton Roman Dragii mei, azi mânca vreodată plăcintă de brusturi cu capere și unghi de poterniche, ca vin vă recomand o prisăcoasă de trifești cu miros de fân încins, de nucă putrezită și de adagio mozartian. Jurnalistul occidental insistă. Ce simțiți? Nu știu. Doar onoarea un pic nereperată. Mai vorbim în 2007, în 2009 sau în 2011. Până atunci dau o fugă până la vecinul și amicul meu Radu Anton